Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Торбина. Байки Леоніда Глібова. Читає для LibriVox.org радар. У темному кутку, де рогачі стояли, де віник ставили та трісочки складали, лежать торбині довелось. Давно її покинув хтось. Лежить порожня торбина, неначе драна ряднина. Її в руки не беруть. А іноді й сміттям приметуть. Долежалась таки торбина. Настала її щасливая година. Хазяїн взяв. Повнісеньку червінцями напхав. Неначе пані на перині лежить торбина в гарній скрині. І по селу, і по хуторах, і по купцях, і по панах пішла про неї слава всюди. Її шанують хитрі люди, на неї дивиться усяк так весело, таласо так, як циганча на добре сало. Та й що ж? Сього торбині мало, розчванилась вона, глузує над людьми базіка, вибріхує таке, що на, неначе пані превелика. А люди слухають, мовчать, бо хороше червінчики брящать. А як торбинка спорожнилась, де б біса й слава тая ділась, без грошей торба чорзна що? Велике діло, братця, грошей. З грошима й дурні прихороші, Є в дурня гроші він і пан, Є в його дорогий жупан, І розум є, всі поважають, На покуті усі саджають, То йому сват, то йому брат. Його в бояри, в куми просять, І першу чарочку підносять, Сказать би дурням тим, Що як капшук у них прорветься, Розійдеться їх слава, Як той дим. І панство пешне. Мінеться. Кінець, байки, торбина.